Hjärtligt välkomna till Sverige Demokraterna Radio SD, din nationella röst i 1.8 på 8 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördag den 20 september, är det Staffan Arnberg och David Bergqvist ja, som sänder nu en timme. Och den här direktsändningen sänds i repris imorgon söndag 21 september klockan 9 och det finns chans även för en annan repris på torsdagen den 25 september klockan 20.30 och det går även att få in Radio SD via nätet på radio sd.se och sprida ut det till alla vänner och bekanta beställ gärna infopaket genom vår hemsida svdemokraterna.se eller ring till kansliet som lyder då 0850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 Flyktingar som sökt sig till Sverige ska efter identifikation och uppfyllelse av genève kriterium konsekvent tilldelas deras temporärt uppehållstillstånd och undantag ska kunna göras för de personer som besitter behövlig yrkeskompetens.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 för ett fåtal makthavare. Och nu hörde jag precis nu senast i morse här på P1 att eh, för eh, några månader sedan så sa Lejonborg att man skulle strypa biståndet till Eritrea för att få loss David Isaac. Men nu har de slängt på det, Nu ska de höja biståndet till Eritrea. Jag undrar om jag hörde rätt. Mm. Ja, vi kommer ägna det här programmet en hel del åt eh, kultur- som blir utspritt här under programmets gång här i början och i mitten och slutet. Och ja, nu är ju vår sommarslut här. Och eh, jag kan ju berätta här, Margete Lunds slott firade 350 år här i, i augusti. Och eh, det var alltså då eh, ett tal av eh, Gregor Aminov och sen så hade vi då trubadurparet Irene och Mats-Göran Högström. Och arméns musikkår under dirigering av Torgny Hansson. Och det var mycket lyckat. Det var i, i, i, i Slottsparken. Och vädret var dåligt. Det var mörkt och grått och trist och fuktigt. Och det småregnade hela tiden. Men det var nog ett 150-tal eller ett par hundra kanske som hade tagit sig dit och trotsade vädret. Och eh, trubadur här var ju då eh, tidsenligt eh, klädda i barockkläder och är multi-instrumentalister som förhöjde stämningen. Sen hade vi Armens musikkor där och den här, jag tror att han är andra dirigent, eh, Torgny Hansson, gjorde ju ett eh, enormt entusiasmerande intryck och fick igång orkestern här i det här gråa vädret så att han han påminner nästan om eh, Nils Poppe från en, en gammal film. och de hade såna här, eh, speciella, Han hade en speciell pickelhuvad och fick igång hela orkestern. Så att det vart en väldigt fin stämning där. Eh, sen eh, så den 28 augusti så häppnade jag över ett eh, program på TV1. Eh, det var också arméns musik och underledning av Mats Janhagen. Och eh, där var även dragom, dragontrumpeter, bridna högvakten. Och så hade man då tagit hit artister som Penela Valgen och Lasse Berghagan. Eh, man kan väl diskutera eventuella eh, den ljudtekniska delen var väl inte det bästa. Men det var ju då, sändningen var ju då nära slottet där vid Gustav Terje staty. Så det var ju Guds rena tur då. Så att det var, efter omständigheterna var det ju bra tycker jag. Och det var ju trevligt program. Med tanke på att det är eh, i princip nästan bara vänsterfolk som sitter i, i kulturledningen i Sverige. Så det är bara glädjande att det blir lite variation. Jo, sen vill jag faktiskt eh, informera om och jag vill att ni lyssnare kan göra en, en insats. Det är nämligen så att eh, eh, den här. Eh, Marinens, Marinens musikgård i är nedläggningshotad. Där kan man protestera. Och har ni papper och penna redo här så kan ni protestera via e-mail som jag gör nu för tiden. Då. Och ni kan göra det till försvarsdepartementet. Den e-mailadressen lyder så här. defens.ministry.se. Och även till ÖB som lyder hakan .syren Se Och eh, då kan ett protestbrev se ut så här, ett exempel här. Jag vill härmed protestera och det bestämdaste mot nedläggningen av marinens musikår i Karlskrona. Den kraftiga nedbantningen av försvaret- plus övrig nedläggning av den svenska kulturen, snedsträck kulturarvet, trots världens högsta skatter, finner inga andra motsvarigheter i ett historiskt, globalt perspektiv. En för oss. Med maktetablissemangets altruism i absurdum i kombination med utpräglad orkofobi och självförrakt fås en en närmast rasistisk inställning till det egna folket. Men det var ett exempel på ett mejl då. Tyvärr har jag fått båda i retur. Att de inte gick fram. Förhoppningsvis beroende på att de har blivit nedsulade med sådana typer av mejl. Ett önsketänkande. Men jag uppmanar er kära lyssnare att skriva protestbrev till de här två e-mailadresserna. Då. Alltså Registrator snabbla, defense, punkt, ministry, punkt, Det går till Försvarsdepartementet. Och till Försvarsminister Sten Tomhusan Tolfors är det. Eh, nej förlåt, det var, det var, det var Försvarsdepartementet. Ja. Till ÖB <går>, lyder e-mailen eh, e enligt följande. Hakan, punkt, syren, snabbla, mil, punkt, så att Sätt igång med detta. Tackar för det. Jo, jag vill bara sluta av det här inlägget med en liten slutrapport från vår vackra skärgård eh, Så kan jag rekommendera och eh, ja, man kan ju göra nu, verkar ju eh, brittsommar vara på väg här, men nästa sommar man kan ta sig då till södra skärgården eh, man kan åka via Nynäshamn och ta en eh, vaksansbåt över till Nåtarö som påminner om Gonska sanden faktiskt. Den har ju nu blivit ett naturreservat och där finns det stugor man kan hyra och det går även att tälta. Den är ju då skyddad så att den är alltså icke-exploaterad så det finns enormt fina stövområden och sandstränder. Man kan alltså båtluffa. Man börjar i södra änden. Nåtarö sen kan man då ta verksamhetsbåt till näst närliggande råne och upptäcka den. den där var det en stugethyrare som var en okrare kan jag ju säga han tog 800 kronor plus 100 spänn för lakan och då fick han köpa diskmedel och diskborste plus dasspapper så det var en åckrare men det var en trevlig för övrigt sen kan man ta sig till Ålö som då har förbindelse med en liten bror då till ute. Uh, och sen uh, kan man ta sig då Man kan hyra cyklar vid Åle Om man inte vill gå hela vägen upp till ut, uh, hamn Eller Uteby Och det är ju, finns enormt mycket kultur Att se på framförallt ute uh, Och enormt fin naturupplevelse Och sen kan man då ta sig från ute Till Årsta Hasbat. Eller man kan ju börja i norra änden och ta sig till söder och Så vidare. Så det kan jag rekommendera, det var en fantastisk Naturupplevelse i vår Vackra skärgård med mycket kultur Och mycket kulturarv Ja David, nu, varsågod. Ja, jag tänkte ta upp lite grann om det som hände i natten till idag här, igår kväll i Malmö. Jag läser här från eh, Dagens, eh, Dagens Nyheter. Eh, det står så här, jag tänkte bara läsa delar av den här artikeln då. Eh, Gatebråk skakade Malmö. Och eh, det som började som en fredlig demonstration i centrala Malmö utvecklade sig på fredagskvällen till en våldsam konfrontation mellan polis och ungdomar från Reclaim the Streets. Uh, halv tio på förena kvällen började 2000 ungdomar ur Reclaim the Streets marschera ner mot köpcentret i Triangeln uh, och hotell Hilton i centrala Malmö. Uh, fram, till, fram till dess hade det stora polisuppdraget hållit sig väl i bakgrunden. Men nu spärrade polispiketer av vägen framför Triangeln. Och plötsligt började ungdomarna ösa ett regna av flaskor mot poliserna. Flaskorna fälldes av att gatustenar som träffade polisernas framrutor. Och det tycktes dock vara av okrossbart glas. Då, bakom bilarna stod kravallutrustade poliser. Och sen hoppar vi lite här då. vi 22-tiden... –hade polisen ännu inte gripit någon av de stenkastande ungdomarna. Då började ungdomarna att kasta stora gatstenar mot SEBs stora fönster– –på Föreningsgatan vid Triangeln. Sex stora panoramafönster krossades. En man som råkade gå förbi fick glasplitter på sig. Han blev så arg att han kastade tillbaka gatstenen mot demonstranterna. Då rusade ett gäng svartklädda demonstranter fram och slog honom till marken. Polisen stod 20 meter från– från glaskrossarna, men ingrepp fortfarande inte. Och det har vi ju sett. Den här taktiken, nu har man ju haft väldigt länge att man inte ska ingripa mot, så länge man inte använder fysiskt våld. Men här var det ju faktiskt fysiskt våld med tanke på att man slog ner den här stackars mannen då, som visserligen hade kastat tillbaka gatstenar, men det kan man ju förstå att man gör i ren, ren, ren, av ren frustration då. Uh, och det har man ju sett tidigare också, även år 2000 så var det ju uh, i Stockholm här när Reclaimed Street eller var det Reclaimed City kanske. Som, ja, uh, något ja där det var en man som fick hela sin bil bilförändringslagen som, som uh, uh, gick till PK-styrkan och, och, och bad om att få hjälp men de svarade att vi kan tyvärr inte ingripa så länge inget fysiskt våld mm. mot en person då. Personvåld. Vi ser hur det eskalerar i Köpenhamn nu. Ja. Så att det är ju på väg hit också då, tyvärr. Mm. Det är ju följd av det hela. Ta, tar sig över. Mm. Ja, men med tanke på att vi har pratat nu om det här med kultur mycket och sen det här med stenkastare så kan det ju passa väldigt bra att spela en låt här nu utav Magnus Uggla. Jättekult. Jättekult med Magnus Uggla här på Radio SD. 88 MHz. Stockholms närradio. Även via internet på www.radiosd.se. Eh, jag tänkte ta en eh, läsa lite till här en artikel från eh, dagens, eh, dagens nyheter. Det står eh, utvisade egyptier får skadestånd. Eh, och jag läser lite på ingressen här då. Eh, Staten betalar 3 miljoner i skadestånd till Egypten. Ahmed Aghisa som eh, hösten 2001 under förnedrande former utvisades från Bromma med hjälp av amerikanska CIA och flögs till Egypten eh, men eh, och så står det här en hel del om eh, hur man beklagar sig över, över de här som man kallar då att det skulle vara ett misstag att eh, utvisa den här personen och sen eh, under formerna, framförallt under formerna som man har utvisat, han har blivit utvisad på men nu hoppar jag ner här till eh, till slutet utav artikeln här, här står det ju en hel del avslöjande, här står det Ahmed Agissa är dömd till 15 års fängelse och sitter fortfarande fängslad i Egypten. Eh, Agissas familj har uppehållstillstånd i Sverige men alltså, han är alltså dömd till 15 års fängelse. Så det handlar ju alltså helt enkelt om en, en kriminell person här så, som, som man beklagar sig över att, att han har blivit utvisad på på, på ja, på fel, fel, fel, felaktiga grunder säger man eh, sen går vi över till något annat här på samma sida eh, gömda flyktingar får tandvård i Skåne jag kan läsa den här det är en notis här kan man säga eh, eh, Region Skåne blir först i landet med att ge gratis akut tandvård till gömda flyktingbarn och akutvård till lägsta möjliga avgift för vuxna gömda flyktingar det, det ska nu besöka den vanliga folktandvården när det gäller akuta besvär Tandproblemen har varit massiva hos en del gömda flyktingar som inte har haft möjlighet att betala för sig. Den första juli i år började den nya tandvårdsförsäkringen att gälla och den kräver en omfattande registrering av patienterna för att Försäkringskassan ska betala ut ersättning. Folktandvården kommer att lösa detta genom att, att använda fiktiva namn personnummer för flyktingar utan uppehållstillstånd, det skriver Sydsvenskan. Det kan man ju tycka är väldigt märkligt. Ja. Mm. Eh, men precis som jag på där så nu först pratar ju Tobias Bildström om att invandrare ska följa svenska lagar, att man ska börja ställa krav på dem. Ja, det kommer han på nu år 2008. Det har vi mm. pratat om i 20 år. Mm. Och eh, regeringen har ju blivit kritiserad i media att gå våra. Ärenden. men de kommer bli tvingade att göra det, precis som i Danmark och Norge då, där våra systerpartier är så pass mycket större än vad vi är men vi hoppas ju att vi ska bli lika stora så att eh, att ställa krav precis, det finns inte bara rättigheter utan det är även skyldigheter va? och det måste man ha klart för sig när man flyttar till ett land, att det är inte bara är ett tagande utan det är även ett, ett, ett, ett givande det här är väldigt viktigt faktiskt för att det, är, det är ju egentligen en nedåtande syn som man har, oj, vi måste ta hand om dig och uh, det nedlåtande det, ja, det är att, att ställa krav det är ju då att bemöta en, en person med respekt så att de har fått det där helt om, om bakfoten ja. Jag vill passa på att tacka en 80-årig um, mormor som har fått ett vykort om um, du lyssnar på den här sändningen Ja, det hade att göra med att jag mejlade in till Ring P1 och Alexandra Pascualido var programledare och hon läste upp det och mitt mejl handlade då om etablissemangets ovilja att informera svenska folket om kommunismens folkmord. Och då fick jag ett väldigt teutvikt vykort från den här damen med ett litet hjärta på och det kan jag säga till dig att ett stort tack och det, sådana brev är ju, värmer ju väldigt och fyller den gråa, politikens tillvaro kan vi säga. Eh, ja, vi ska fortsätta med kultur igen och eh, jag ska prata lite om en eh, jazzprofil som tyvärr har lämnat oss nämligen Dompan eh, Arne Domnerus och eh, jag får faktiskt fått tillfälle att eh, träffa den mannen och eh, på en turné eh, när han var bestämt i september 1993 eh, så var vi, Arne Dominez var med och även Svante Thuresson och som, som konferenser var det Leif Smokings andersson vars röst också har tystnat, ni vet han som hade den här hesa rösten med det här radioprogrammet och spelade swing melodier och satte några rekord tror jag där, att han höll på i, ja, om det var 30 och var 29 år. Som gör att han är av ja, sent mest program. tog jag på Sveriges Radio. Tror jag att det eh, Den här turnén eh, omfattade då eh, Karlstad, Örebro och Örebro, Karlstad och Jönköping i nämnd ordning. Och eh, jag var med i en orkester där som hette och heter fortfarande The Royal Blue Melodians. Eh, och det är en mycket fin man måste jag säga att Arne Domnerus man kunde sitta och småprata i lårkan som med vilken person som helst och han berätta om sina sin erfarenhet under sitt långa musikliv. Och då ska vi i självfallet hylla Arne Domnerus med en inspelning från denna turné en en liveupptagning då från Elmia i Jönköping, nämligen den 23 september då, 93. Och det är då orkester The Royal Blue Melodians. Och eh, bland övriga eh, solister så är det jag själv på trombon och eh, Karel Lundin på, på sång. Och eh, det ni ska få höra nu så är det då en Görsvin-melodi eh, komponerad av Sträck Görsvin, alltså av George och Aira Görsvin. George Gershwin stod för musiken och Aira Görsvin stod för texten. Det var ett ett, ett radarpar, ett, ett brödra-radarpar. Och titeln ni ska få höra här heter Embraceable You. Men på dompan eh, ordvitshumor eh, så döttade de den till En bra sabla du. Så nu, kära lyssnare, ska ni få höra då Arne Domnerus som huvudsolist i en melodi som heter Embraceable You eller En bra sabla du på Dompans språk. Varsågod. Ja, kära lyssnare det stycket ni hörde nu var Embraceable You eller på Dompan man en bra sabla du. Och den melodin var tänkt som en hyllning till Arne Domnerus som tyvärr har lämnat oss. Eh, en av våra fina jazzsolister på framförallt allsax och klärnett. Han spelade ju på ett fantastiskt mjukt och fint sätt. Och det var ju hans figurer och hans improvisationer. Det var så lätt och ledigt. Det var som ett rinnande vatten på behagligt. Det såg väldigt lätt ut när han spelade och det låter fantastiskt fint. Men det ligger just givetvis mycket arbete bakom det där. Och ja... Så, så är det tyvärr att han har lämnat oss. Men det, det var en hyllning till Arne Domierus Och nu ska vi då eh, gå vidare här i eh, ämnena här. Och eh, det har varit en del prat om eh, Jan Björklund och eh, Jan Björklunds uttalanden om skolan. Och vi är världens eh, sämsta i, i matte och vi har mest skolk världens mesta skolk och, och okväddningsord till lärare. Eh, han mår överdriva, men han menar väl då OECD-länderna, eh, det är ju faktum, det har ju rasat enormt kunskapsnivån på framförallt grundskolan, som grunden längst då till livet. Eh, Finland har ju gått förbi oss med, med rasande steg detta har ju blivit då att man har lagt ner Skolverket då med sina företrädare har lagt ner enorm energi på just att debattera om just Björklunds uttalanden att han är fräck och vet inte vad han pratar om och det är inte alls så illa som man säger och då fokuserar man på hans eventuella överdrifter men jag undrar om inte han är nog att räkna ut att det här hans uttalande det, det kommer nog på sikt Göra att han skapar en debatt Och i Sverige är ju faktiskt så att du måste Överdriva lite grann För att det ska rumla om i grytan Så folk ska Dina kombatanter ska tända till Så det är nog en ganska bra strategi Tror jag i slutändan eh, Men och Jag får ju verkligen hoppas då Att man lägger krutet på att verkligen ta i tur Med de problemen som Existerar i vår skola Man måste ta krafttag till, till, till det här och eh, jag tycker att Jan Björklund är ju den bästa minister vi har. I alla fall att lyssna till. Sen får vi hoppas då att det är inte bara prat utan det är även verkstad i hans uttalanden. Eh, så att eh, ja, jag önskar ju Jan Björklund lycka till. Och vid en händelse av en Sverigedemokratisk regering skulle jag inte ha någonting emot att se honom som skolminister. Ja, varsågod David. Ja, jag tänkte ta upp det här med Arbetskraftsinvandring För att eh, jag har ju hört eh, i Ekot Det var väl, jag vet inte när det var Men det har väl nämnts tidigare Några den här i Radio ST eh, Där vi kunde höra eh, Att man har talat om vårat parti Och eh, våra partiledare har ju även uttalat sig Om eh, arbetskraftsinvandring eh, <hör> Jim Åkesson Menar jag att det kan komma att finnas Brister inom vissa kompetenser men att man heller då vill se Gästarbete som en lösning Snarare än arbetskraftsinvandring Och det finns ju en del att säga här Därför att Det är ju en viss skillnad då mellan De här två olika System skulle jag kalla det för För att Arbetskraftsinvandring Det innebär då att man invandrar Till det nya samhället Och där blir man då med tiden En medborgare Och Gästarbete. Där menas ju att man gästar i det nya samhället. Och gästarbete, det fungerar ju i princip så att du kommer till ett nytt land. Och så skriver du kontrakt för exempelvis ja, två år. Och så får du tillfälligt uppehållstillstånd. Och behövs du inte längre efter den här bestämda tiden då som, som du har fått kontrakt. Så, så är det bara att äh, packa och åka hem då. Men... Äh, för att förklara fördelen med det här systemet så kan man ju börja med att nämna att eh, arbetslöshet är ju alltid kostsamt för en nation. Eh, oavsett teknologisk status och, och välfärdsstatus. Eh, även i länder med låg välfärdsstatus så kostar ju en arbetslös i förlorade skatteintäkter. Så oavsett vilket land den gästarbetande kommer ifrån så, så innebär det givetvis en besparing för, för moderslandet då. Eh, ponera att det råder brist på exempelvis eh, svetsare i eh, Norge och så har vi en utbildad svetsare i Sverige som inte får något jobb i Sverige <hör> om han har möjlighet att jobba i Norge under en period så, så genererar ju detta en win-win-situation för eh, bristen på arbetskraften minskar ju i Norge då och arbetslösheten minskar i Sverige och en arbetslös blir ar arbetstagare eh, skulle Norge sen då i, i, i Framtiden får överflöd av svetsar Så kan det innebära att eh, Svensken i Norge tvingas resa hem igen Men eh, Under den perioden då som han har varit eh, I Norge har jobbat Så har ju svenska staten sparat pengar eh, Som kan ha kunnat användas till eh, ja, Exempelvis eh, ja, Sänkt arbetsgivargift Som i sin tur kunnat leda till Att företag har kunnat expandera Och arbetslösheten Har tenderat att minska Eh, så då finns det ju helt plötsligt jobb Så att eh, det är ett system som alla kan dra nytta av i, i alla eh, lägen i längden eh, Och är eh, helt enkelt inget, inget annat än rationell arbetsmarknadspolitik eh, Men nu ska vi avbryta med lite musik Hade vi tänkt Och vi hade tänkt att spela Elegant Machinery Med deras nya hit eh, Move Elegant Machinery med låten Move här på Radio SD, 88 MHz, Stockholms närradio. Jag hade tänkt att säga lite grann om den här stora helsidan här på, från Dagens Nyheter, tisdag den 16 september. Det står här 248 000 väljare har flytt från Alliansen till Säljyn, står det. Och så har vi en stor bild här på Mona med den här rosen i bakgrunden och sen har vi alla partierna runt omkring här, inklusive våra parti, med pilar då mot mot, mot, mot, mot mitten här. Och så står det siffror här då, till exempelvis det är en undersökning man har gjort, där kan jag nämna då, där man har intervjuat tre, man har frågat då 3902 stycken personer via telefon, mellan 18 augusti och 11 september i år, och då kan man säga att Moderaterna ska ha då ha förlorat 111 000 väljare till, till Socialdemokraterna. Så Folkpartiet 57 000, Centen 30 000, Kristdemokraterna 50 000, Vänsterpartiet 36 000, Miljöpartiet 31 000. Och vi ska ha förlorat 15 000 till, till Socialdemokraterna. Och ja, huruvida de här siffrorna skulle stämma eller inte, det vet vi inte. Men märkligt är det ändå att 15 000 personer som har varit väldigt kritiska till EU. Helt plötsligt blir väldigt eh, eh, positiva. Och eh, att 15 000 personer som är, ser starkt stopp till massinvandring helt plötsligt ska säga ja till massinvandring. Det tycker jag finner också väldigt märkligt. eller alltså, Ja, sant? det kan man ju lugnt påstå <laughs> faktiskt. Ja, det är en annan intressant artikel i Dagens Svenska Dagbladet under rubriken då Högerpopulister samlar sig, det är ju ett sånt här. Eh, vedertaget nästan bevingat uttryck numera. Eh, det är alltså europeiska nationalistpartier möts i Köln för att bilda valallians. Det finns ett lokalt parti där som heter Pro-Köln. Och eh, partier som har då rest dit är ju då från Flams Belang, Eh, eh, be, belgiska fransk österrikiska FPÖ, franska fransk national och italienska Liga Nord eh, vi har ju en del gemensamt med dem men de är ju extrema än vad Sverigedemokraterna är och ligger vi mera delar åt ände hållet delar av deras politik vi eh, vår, vår, det, det parti i, i våra grannländer som, som eh, ligger närmast oss det är danska dansk folkparti och Norsk Fränskrigsparti. Men kommer vi med EU så får vi ju... Ja, precis. Som du säger, om vi kommer med i EU då har vi, måste vi kanske samarbeta ja, med det här. Ja. För då gäller det en enskild fråga. Och det är precis som i Sverige, va? Om, om vi ska, ska behöva... Nu är det ju bara vi och Vänsterpartiet som säger starkt nej till EU. Och då, då har vi mm. ju... Eh, ja, det, det, det kanske dröjer då innan, innan vi tillsammans med Vänsterpartiet skulle få 51 procent. Då, då, men... Men ändå, det är vänsterpartiet som är i, i den frågan. Mm. Och även i regionalt, kanske i vissa kommuner så har man väl mm. säkert röstat det vissa frågor ja. med partier som man absolut inte kan stödja i helhet. Mm. Så, ja, så det är inte ja, alls märkligt Nej. att vi ska samarbeta när det gäller då EU som vi helst vill, vill då se avvecklas mm. kanske till en mindre eh, överstatlig organisation. Exakt, så mycket har vi ju gemensamt med de här nämnda partierna men i vissa frågor är de ju då extremare än vad, än vad vi är. Det kan ju ha med... Det svenska folklynet jämfört då med det franska, österrikiska, italienska. Det har väl vi en viss påverkan. Kan till det ha mycket med situationen också i, i länderna att göra? Mm, det kan det vara. Eh, jo, de protesterar då mot ett, ett eh, moskébygge som kommer bli, varför förstått, den största i Europa. Det högsta i alla fall. Eh, och där intervjuade då svenska David fem stycken personer som, varför förstått, bor i Köln då. Och där har vi kanske blivit några olycksfall i arbetet på Svenska Dagbladets tryckning. men fyra av fem möjliga är emot moskébygget. Och tycker den här demonstrationen eh, är bra. Och eh, vill jag få liknande i Sverige i eh, sin tid tror jag. Eh, ja, jag vill faktiskt kommentera här, eh, jag kan inte låta bli... Om Pirate Bay totala brist på etik och moral. De har ju fått kritik från Radio ST tidigare det här med fildelning. Men nu handlar det om, nu har de sjunkit ner i botten, anser jag, vad beträffar etik och moral. Och det har ju det här med att de har lagt ut de här bilderna på de mördade barnen från Arvåga i det jag de säger så här, de säger något till men det här vi lägger inga etiska aspekter i vårt arbete och så ansåg de att pappan till de mördade barnen har fått moralpanik det är helt otroligt och jag anser då att etik och moral angår oss alla på den här planeten oavsett vad man sysslar med så har vi en yttrandefrihet och, och, och, och sådant men det är ju under ansvar, det är precis som <skratt> vår, vår allemansrätt det är ju under ansvar va det finns ju mm. gränser för vad man kan göra och, och de är mm. ja, det, Ann Herbelein har ju skrivit en bok som jag ännu inte kommit över det var inte mitt fel, det är att man skyller på andra för att ha, vill vara fri från ansvar så att Peter Bay tar definitivt inte ansvar i, i den här frågan, den brister totalt i etik och moral mycket upprörande mm. jag tror att man sa någonting om att det var inget lagbrott däremot som han hade begått därför att Nej. Det, det, det gick inte att identifiera eh, personer i det här fallet men det är klart att moraliskt sett så kan man ju självklart eh, ifrågasätta det mm. eh, kära lyssnare, mm. gå, gå in på partiorgan eh, stkuriren.se så har vi ju väldigt intressanta artiklar eh, jag kan räkna upp rubrikerna här EU öppnar för Sharia, officiella Sharia-domstolar i England. Det handlar om skilsmässa och kan man tydligen välja där om man vill bli dömd av en Sharia-domstol eller av en engelsk domstol. Tänk, tänk om man fick välja på det, det vore ju mm. fantastiskt. Eh, gå in på Skallins blogg. Den är för lång, den hinner jag inte läsa upp, den är jättebra. Rubrik En svag småföretagssatsning. Landersons blogg, ett handfallet rättssamhälle. Den fyller Sjöbo 20 år. Alltså den fyller inte 20 år utan det har ju med med han Olle. Olle. Sven Olle. Eller Svin Olle som han blev kallad för. där då, då, Som har varit medlem i Sverigedemokraterna. Som är numera framgångar. Sverigedemokraterna, ett stabilt riksdagsparti. EU kritiserar svensk flyttskatt. Dansk Folkeparti öppnar för samarbete med Socialdemokraterna. EU emot ideell föreningsverksamhet. som ska lägga sig i i blöt här nu då på vår föreningsverksamhet Det ska, eh, ska momsbeläggas. Det är ju e att vi har kommit över 2,5 spärren då. Så att vi <laughs> ja, just det. Då, ja, då, för att ja, det inte är helt in EU satsar på språk. Ja, just det hade jag tänkt klicka in i det så tidigare då. David, då att 92 mm. miljoner kostade det ekonomiska biståndet för flyktingar mm. i Södertälje. Mm. Sverige i försvars. Samarbete med Saudi-Arabien. Och så kan jag även läsa en intervju med vår kollega Don Karelius. Så den har jag inte kunnat läsa. Ja, vi ska avsluta den här sändningen till som vi börjar med med lite kulturresonemang. Här. Nu ska jag se om jag hittar alla papper. Jo, jag hörde det här på radio eh, i måndags på P1. Ja, Sverige är ju, ska ju vara ett mångkulturellt samhälle men jag har ju sagt tidigare, det lever inte upp till det för det innebär då att man anser alla kulturer vara lika mycket värda och det gör ju vi här Sverigedemokraterna men vi anser inte att man kan blanda vin vindförvåg, då skapas ju konflikter som jag sa i ingressen men där var det då i p i en klart nedlåtande syn på den tyska och bayerska kulturen nu i samband med oktoberfesten som börjar här nu snart och man hade nedlåtande syn på på kläderna, på blåsorkester, det är ju hon Jämför då bara så här ryssnar, och man skulle då ha en nedlåtande syn från ett, av ett annat land och med en annan kultur, och till exempel i Asien och Afrika eller Sydamerika. Det skulle det bli ramaskri, alltså. Men det, det tydligt att det är legitimt då att eh, trycka ner andra kulturer och upphöja andra. Och då är man ju kulturrasist, var vad sorry, främ Främling, det, du? är främ främlingsfientliga. Ja, det, främlingsfientlig. alltså, mm. det, det är ju, det, det vi blir anklagade för att vara. Mm. Så är etablissemanget då främlingsfientligt istället. Mm. Så nu tänker jag faktiskt, de minuter som är kvar att prata lite om den här stundande oktoberfesten då som håller till i München. Och eh, jag var där själv för tio år sedan, och det är ju helt fantastisk fest. Eh, och den räknas som den största folkfesten i världen. Och den hålls i slutet av september och början av oktober varje år i München i Bayern. Då då. Och den första oktoberfesten hölls år 1810. Det pågår alltså under 16 dagar på theresien som förvaren en äng. Med anledning av festen så brygger man då ett särskilt oktoberfest öl som serveras liters enliterskannor. Det är lite samma stil då på Utreålen på Gröna Eller på Löwenbroj på Vifiringsplan. Och de här enliterskannorna kallas för mass. Och det är bärnstensfärgat, färgat, alkoholstarkt och smakrikt. Och det får bara tillverkas av lokala bryggerier i München. Sen är det då öltält. Där ölutskänkningen sker. Och det är tält som rymmer upp till 10 000 gäster och kan ta månader att uh, resa ett sånt där tält. Uh, ursprunget är då uh, den bayerske prinsen uh, Ludvigs uh, bröllop med prinsessan Theres av Saxen-Hildburghausen vilket då ägde rum då i oktober 1810 och uh, några dagar senare så firades giftermålet med en stor offentlig hästkapplöpning på den plats som döpt till Theresien vise. Och som lite kuriosa kan ju nämnas här i helt fantastiska siffror här. Eh, Området är 42 hektar stort och själva festområdet är 31 hektar. Innan sändningen så pratade jag om hur stort det gamla stan. Kan, mm. Det här är något större alltså. Och förra året så dracks 6,7 miljoner liter mass av 6,2 miljoner besökare. under festen arbetar totalt 12 000 personer. Och oktoberfesten omsätter cirka 9 miljarder kronor årligen. Och under de två festveckorna står området för cirka 13 procent av stadens energiförbrukning. Och sen alltså som lite ytterligare kuriosa i kuriosat kan nämnas att det finns 1800 toaletter och pisoarer på området. Fick ni reda på det också. Men det kan jag rekommendera er att åka dit för det, det är nog det festligaste jag har varit med om. Och så har de ju då... En enorma fina eh, Orkestra där Så att eh, Vi ska spela som av slut Men innan det så ska jag bara tala om Om ni vill skriva till oss Så är det då adress SD box 200 85 104 60 eh, Stockholm eh, Och vår hemsida är då Sverigedemokraterna.se Och eh, partiorganet SD ni kan då, de här programmen lagras alltså upp på, på, på, på nätet och på radio Och ansvarig utgivare för denna sändning är Arnold Boström och ljudtekniker Giorg. Eh, ja, då fick jag det sagt. Och då ska vi alltså spela då självfallet en, en live-upptagning från ett sånt här öltält. Och helst hade jag velat då spela en marsch som, som vi brukade avsluta våra program för här då, i grupp C. Men för att undvika eventuella missförstånd så spelar jag ingen marsch utan jag spelar en vals. Och eh, jag har kommit över en cd-skiva jag vet inte alls vad det är för eh, or orkester som, som spelar här. Men man hör då i, i sålet att det är enormt festligt och hög eh, stämning. Så kära lyssnare, Staffan Arnberg och David Bergqvist, vi tackar för oss. Och vi sänder som vanligt nästa originalutsändning då grupp D då nästa lördag och grupp C vi kommer igen då, om en månad igen. Och det ni ska föra nu då för att då hylla den del av den västvändska kulturen som då ingår i det svenska mångkulturella projektet. Eller bör ska göra om man nu ska stå för sina projekt eller experimenter under frågan om. Så ska ni få höra då. Den heter på engelska. In Munich stands a Royal Drinking House. Eller då på originaltiteln In München steht ein Hoffpa-Haus. Varsågoda säger vi här på Radio SD med en melodi från Oktoberfesten. Hej då! Tack och hej!